І нашої чистої боротьби стане в кінці найбільше смілива, найсильніше своїм звиттям. За взяттям і розумом лицарська Україна. В'ячеслав Липинський Видаємо для української міграції кілька промов гетьманича Данила. В словах Гетьмановича Данила немає образ і такого чию будь адресу. Констатуються факти, даються оцінки, але без того розповсюдженого в наші часи намагання чужі ідеї очірнити, зневажити, огидати. Є пошана до представників інших поглядів, як і пошана до самих поглядів. Але є найголовніше, що нам від віків бракує – здатність піднятися над особисто, надгрупове, партійне і, побачити загальне українське державотворче. З цього погляду, незважаючи на те, що промови ці були виголошені 10 років тому, вони не втратили свої свіжості і актуальності, іначе б виголошені були вчора. Свіжими і актуальними вони залишаться доти, доки не осягнена буде всіх нас єдина мета. Власна незалежна держава. Промови гетьманича Данила видаються не союзом гетьманців, державників і не гетьманцями. Їх видають українські скитальці, що прожили 25 років під режимом терору і насильства. І глибоко переконані, Что спасение Украины, утворение украинской трудовой монархии, дори о так близко, а геній гений нашего В'ячеслав Лячеслав Вибір Выбор і и самое выдание их отбывается без ведома и сгоды Эдманича в час. Тяжких комунікаційних умов не вдалося таку згоду здобути. Взяти їх зі збірника за Україну, виданого в Америці у 1938 році. Видавництво. Шлюз. Промова перша. Оцінімо наші давні і теперішні помилки! Високопреподобні і всечесні отці! Високоповажний пане головний обозний! Дорогі гетьманці і гетьманки! Шановна українська громада! Сердечно вітаю всіх вас! Незалежно від вашої релігійної чи політичної приналежності, вітаю як молодий українець, якого так само, як і вас, болить доля нашої України, переказую вам рівночасно привіт від батькам, від усіх наших активних співробітників-гітманців, від наших однодумців і прихильників, Нарешті від моїх особистих приятелів, патріотів українських, всіма нами стараються в міру сил своїх високо тримати прапор української державної ідеї. Я знаю, що за залі цій зібралися не тільки гетьманці і прихильники гетьманського руху, але також і представники інших політичних напрямків. Не тільки греко-католики і рима-католики, але також православні, а може українські представники ще інших християнських і и нехристианских вероисповеданий. Ця різноманітність не відштовху мене и не лякає, а навпаки, вона вабить мене до себе. Бо серед цієї маси різних облич українських бачить щось, що всіх вас об'єднує і створює з нас одну спільноту, не щось. Це, це щось, це спільна база на всі ми можемо сходитися і спокійно говорити. Це палке бажання України, України вільної і незалежної, України державної. Я думаю, що немає сьогодні людини, яка називала б себе українцем, і такої України не хотіла б. Вже 20 літ. Міна після того як Україна прокинулася до нового державного життя, Прокинулася з тим, щоб у скорім часі в муках занепасти велику трагедію всіх нас, свідків того часу нашого національного підйому і знепаду було що національний зрив наш. Відбувся під гаслами національними українськими, але йшов у форватери революції. Все кацепською, яка мала інтернаціональне насталення. Багато з тих, що той час бралися кувати долю України у великій своїй більшості політичної романтики, не могли, бо не вміли налагодити державну роботу. Внаслідок цієї першої наші була наша батьківщина роздерта на чотири частини, а на найбільшій з них і досі такий монгольський большевізм. Не хоче тут кидати у тих, що спричиниться до цієї першої поразки. Можливо, аналізуючи недавнє минуле в історичній перспективі можна. Приймаючи на увагу всі, то часто обставини знайти для неї пояснення. Але сьогодні мусимо думати не заднімі числом, а вздумливо і спокійно дивитися вперед, стараючись не повторювати старих помилок. Стасується це в першу чергу до нашого середнього і молодого покоління. Тих у руках, яких провідіння може вже не так далеко в майбутньому покладе долю України. Сьогодні ми стоїмо в періоді внутрішнього зросту, накопичення внутрішніх сил. Це відчувають усі, що активно працюють у визвольному русі. Відбулася вже й далі відбувається переоцінка політичних цінностей. За останні 17 літ пророблена величезна ідеологічна робота, яка дала цілому українському політичному думанню новий імпульс, новий державний напрямок. Державний підхід до всіх проблем української дійсності захоплює сьогодні чим раз ширше політично активне національне коло. Є це стремлення оцінити наші давні і ближчі історичні помилки, а знайшовши корінь лиха, в майбутньому його радикально усунути. Стремлення шукати основи для нашого державного відродження в історичних джерелах нашої державності. Стремлення сполучити нашу здорову державну Традицію з духом активної завзятої боротьби. Сьогодні серед село Українства можна спостерігати стремління до об'єднання, до знайдення кристалізаційного національного центру, щоб довкола нього могла звортуватись усі здорові, активні і творчі сили українські, Стремлення це природне здорове. Викликане воно внутрішнім духовим зростом українства як рівно ж свідомість, що нова світова завірюха, якої передвістики бачимо вже в цілому ряді місць на земні кулі може захопити і українські простори. Викликане воно бажанням, щоб грядучі події не заскочили нас непідготованими, як у 17-му році. І тому українські державники сьогодні гарячково працюють. сітку зв'язків серед сілого здорового українства, коли необхідна дополинь голови існуючих політичних організацій. Бо можливо, що часу залишилося вже, вже небагато. Своїх завдань свідомий і ретманці. Вони знають, що несуть на своїх плечах українську державну традицію, яка накладає на них великі обов'язки супроцільов українського суспільства. Обов'язків цих вони не бояться, бо вірять у правильність шляху, по якому свідомо йдуть, вірять у ласку Божу і у свої сили. На завдання своє дивляться вони широко. Стараються українську справу охопити в усі і повноті, як з внутрішньополітичного, так і з зовнішньополітичного боку. Гетьманці знають, що вони є тільки частиною цілого, але свідомо своєї відповідальності вони хочуть бути частиною твор... творчою і активною хочуть створити духові і організаційні рамки для цілого українського визвального руху. Бо знають, що без цього національна сила наша при новому зриві знову розпорожується, але стоячи твердо на своїх засадах, гетьманці ніколи не відкидали і не відкидають співпраці на користь спільного визвольного діла. Я не знаю ще канадської еміграції, але відчуваю, що і тут знайду зрозуміння, так само, як і на американській землі. Відчуваю, що тут, так само, як там, працюють на емігранти, при Голомщини з Лидніми, духові і фізичні невільники. Але вільні сильні українці і українки свідомість своїх обов'язків не тільки, тільки у відношенні до своєї нової прибраної батьківщини, але і у відношенні до батьківщини старої матері України. Обов'язки ці є великі. Полягають вони, в першу чергу, в тім, щоб зрозуміти, що властиво відбувається на українських землях в Європі. А зрозумівши допомогти, еміграція лєвська, Відграла велику роль в державній відродженні Польщі. І я вірю, що наша еміграція за океаном, еміграція ще молода, виконує свої обов'язки супроти України. За майбутнє нашого народу я не боюся, бо вірю його здорові і творчі сили. Вірю, що здорова національна стихія наша Змете з нашого тіла, тіла заразу московського большевізму, а всі українські державники знайдуть шлях один до одного і, об'єднавшись під покром одної керівної ідеї у творчому пориві здобудуть і відбудуть нашу Україну. Україні слава! Виголошена 13 листопада! 37 го року перед українською колонією в Торонто, Канада, Шлюз. Промова другого. кличемо до співпраці усіх патріотів. Шановна громада, коли 19 літ тому гетманський рух відновлювався на еміграції після недавньої національної поразки, на українських землях тих перших новітніх гетьманців була Орска. Стали вони підважно на оборони гетьманської ідеї. Повірили, що тільки ця ідея дає змогу об'єднати в нових, більш досконалих формах. Розпорошені українські сили і створити для них новий духовий і організаційний осередок. Йшли вони проти течії, проти упередження нашого скаутізованого ріжними неукраїнськими гаслами громадянства, проти безвідповідальності тобішніх правідників. Що хитаючись Від одної крайності до другої. Не бачили одного головного досвіду нашої многовікової історії в обновленій формі. Етманская ідея жила. Продовж довгої боротьби вдалося цю ідею поширити серед нашого патріотичного суспільства. Поволі, виробились поволі кадри робітників гетьманців Поволі виковався і далі виковується тип українського державника Сьогодні слово «гетьманець» є зрозуміле для кожного Хто в тій чи іншій формі стикається з українським політичним життям Сьогодні гетьманський рух став Незаперечним Фактором Всього українського суспільного життя І з цим фактором Кожен поважний Спостерігач Мусить враховуватися І я щасливий почути тут В центрі канадійської Діецезії Авторитетний голос І духового провідника І українського Патріота, що так глибоко підходить до питань нашої невеселої української дійсності, який бачить світлу будучину для нашої нині ще по землі, в об'єднанні довкола гетьманського прапора. Було б неї думати, що без внутрішньої консолідації український нарід зможе охоронити себе від, під час грядучих подій, від того, щоб стати об'єктом визиску чужознавних сил, які будуть використовувати українську неорганізованість і безсилість, виключно для своїх цілей. Тільки з силою можна добути собі право. Це істина для всіх культурних і політично вироблених народів. Ясна? Одначі, для численних українців чи ні, назабуваємо, що оточеними народами, що знають вартість духовної і фізично сильної політичної організації, що вміють використовувати сплочені суспільно політичних цілей всі досягнення модерної науки і техніки для того, щоб скріплювати своє Незалежне життя і тільки тоді, коли ми також залишаючись в душі українцями, тільки ними будемо робити те саме. Можемо ми надіятися на перемогу, мусимо позбутися рис нашою за гуманковість що відгороджує нас від інших народів, мусимо натомість думати великодержавними категоріями і відповідно чинити. Тільки тоді здобудемо ми собі пошану в наших сусідів і тільки тоді визна... Визна... Визна... визнає за нами право бути державну націю для нашого внутрішнього об'єднання мусимо зробити перший крок позбавитися нетерпимості, що не дозволяє українцям, які стоять у різних політичних таборах. Знаходити шлях один до другого. Не забуваємо, що український політичний визвольний рух ще молодий і ще знаходиться він що в стадії формування помилки в минулому ще не означає, що ті ж самі помилки будуть повторюватися у майбутньому. Тому не біймося простягати руки до усіх українців, що стоять ще сьогодні в інших паритичних таборах, бо тільки в процесі практичної роботи, зникне назавжди те, що нас роз'єднує. Мусимо також стремити до того, щоб віроісповідні різниці між українцями не стояли на перешкоді до їх політичного зближення і об'єднання. Бо ж Україна для, для усіх українців незалежно від того, хто до якого віроісповідання належить. Гейтманці! свідомі великої цінності, що вони її несуть на своїх плечах. А цією цінністю є традиція Гейтманської держави. Одночасна традиція найсвітліших періодів нашої історії. Хочемо ту нашу ідею донести знову до Києва. Хочемо бути на висоті завдань, що стоять перед нами, спрямовуючи енергію нашу на поглиблення нашої внутрішньої духової єдності і фізичної зорганізованості. Я роботою своєю чесністю і товари... товариськістю поривати український патріотичний загал до спільної боротьби за спільний ідеал. Хочемо українські сили, а тому кличемо до співпраці усіх щирих українських патріотів, а інших таборів, яким дорога доля нашої землі, нашої Україні слава. Виголошено 11 грудня 37-го року перед українською громадою в Вінніпегу, Канада. Час. Промова третя про одне з наших національних лих. Великий народ загинути не може, не загинули і такі, мені, від нас, не загинули і такі, менші від нас народи, як ляхи, тракійці, серби, румуни, не дивлячись на довгі часи чуждо, чуждо опанування на їх землях, не загине ми, коли й далі будемо неохильно прямувати до нашої цілі державного незалеження напружуючи всі наші духовні фізичні сили для нашого об'єднання і внутрішнього скріплення. Ми проробили вже поважну роботу по нашій недавній порасі, перші невдолі спробі відбудувати по Кацапській революції вільне незалежне життя. Безперечно сьогодні національна свідомість українців зросла, Зроблена поступ у напрямку поглиблення українознавства, українське мистецтво і наука починають знаходити признання в інших державних народів. Поглибилося і розкинулося політичне думання, і в державницькому напрямку. Нарешті пороблена велика пропагандистська робота для ознайомлення цілого світу з нашим визвольним стремлінням. Це все правда. Але не пересіймах всіх цих досягнень. Хай відчування нашої вічної немочі, браку з політичної, того, що єдина може нам дати справжню силу, буде для нас спонукою для дальшої роботи. Хай буде відчування ці нашої національні хиби, нашим душевним борем, що ще більше схріплюватиме нас в. Загар... Загарливим хотінні активної боротьби за власну державу. Бо тільки во власні держави ми будемо тим, чим бути можемо. Не 45-мільйоновим народом без державного хребта. Народом, правда, здібним, гарним, симпотним, що вміє добре співати і кликати до культурного світу, що його посліджено і покрижена, але справжнім народом. Вільним, сильним і гордим, що не стадається своїй минувщині і спокійно дивиться в майбутнє народам, що, здобувши свою незалежність у тяжкій боротьбі, пробив мур до справжнього світла, вийшов на ширший державний шлях, який єдиний доведе його до буйного духового і матеріального розвитку. Сьогодні нема справжнього українця, який міг би мислити собі щасливе майбутнє нашої землі без власної держави. Такої держави правили всі свідомі українці. І старше покоління, що 20 літ тому мала в своїх руках керму українського політичного життя. І середнє покоління, що принесла так багато жертв крови визвольно боротьби за нашу державу. І покоління молоді що сьогодні починає входити в вир суспільного життя з новим завжиттям, новою енергією і готовністю на нові жертви. Роки страждань на міграції і під окупантом поволі починають стирати те, що нас 20 років тому роз'єднувало. Здорова і політично активна частина нашого суспільства шукає шляхів до об'єднання. Бо відчуваєш, що тільки в об'єднанні можна створити справжню українську силу. Ця тенденція помітна, особливо серед середнього і молодшого покоління. Сьогодні не. ставимося так нетерпимо до наших бувших, а може ще і теперішніх політичних противників. В кожному у першу чергу шукаємо чесного українця, який може і помилятися, але все ж таки своїм внутрі є добрим українським патріотом. Схиляємо чоло перед жертвами усіх чесних українців, що вони їх принесли так, як уміли для України і перед тими нашими вояками, що боронили землю нашу від першої большевицької навали і перед Сердюками гетьманськими, що вмирали за гетьмана і гетьманський уряд, обороняючи їх і столицю України від повстанців, спровокованих нашими соціалістами, яким допомагали кацавські большевики, віддаємо честь і тим з поміж цих збаламучених противників гетьманської влади, що пізніше роками вели, як партизани, боротьбу проти тих же самих Кацавських большевиків і гинули за Україну. Бо сьогодні знаємо те, що багато з тих, що тоді бралися кувати долю нашої землі, не знали. Знаємо, що вміти руйнувати не означає вміти будувати. Знаємо, що одного тільки романтичного захоплення ідеєю вільної України ще не досить, щоб вільну Україну здобути і закріпити. Натомість гаряче хотіння тої України мусить Буде сполучені з умінням організувати реальні українські сили. Знаємо, крім того, що внутрішню силу і натхнення для будови власної держави, мусимо в першу чергу шукати в нашій здоровій історичній минулі, будувати наші державне майбутнє на українському фундаменті, а не на ідеях і кличах запозичених у чужих народів. Знаємо нарешті, що поразку, Після розвалу Запорєбрика в першу чергу сприйняла те, що не мали ми за плечима довго періоду національної державної політичної підготовки. Творча політична думка українська розчинилася в інтернаціональному революційному морі. Сьогодні хочемо всю енергію нашу скупчити на сута. Національних завданнях хочемо бути українськими державниками-українцями, що поза ідеєю власної держави не бачать інших цілей, для яких варто жити і працювати. Знаємо, що найвищим виявом творчості українців, як спільноти, мусить бути здібність до політичної організації національних сил. Для того, щоб державу нашу збудувати завтра, щоб її внутрішньо скріпити і оборонити. І не історичним борсанням і криком спроможемо мету державу здобути, а тільки методійною підготовкою і координуванням наших здорових національних сил в одному великим українським визволям. Русі проводом керівної державної ідеї. Ми знаємо нині, що державництво вимагає на ще одного. Саме обмеження свого особистого інтересу для користі діла. Практично це означає, в першу чергу, обмеження своєї особисті свободи, добровільним підпорядкуванням політичної національної організації, що для визволення діла, визвольного діла працює, і взагалі підпорядкуванням авторитетові, що визвольну роботу очолює. Без такого обмеження особистої свободи немислима ніякий збірний суспільний чин. Уміння підпорядкуватися організаційній дисципліні і взагалі авторитетові являється секретом успіху всіх сьогодні культурно-політично розвинених народів. У 2017 році українці думали більше про свободу, як про організацію національних українських сил. Сили розпорошилася, Маю враження, що сьогодні, на щастя, вже більше таких, що вміють підпорядкуватися, слухати, наказувати, брати на себе відповідальність. І гадаю, що в найширших ведені дух організації, в широкій розумінні цього слова, в наше суспільне життя лежить запорука перемоги віковіч... перед віковічньою анархією, запорука нашої національної перемоги. На цьому місці я хотів би повторити те, про що я вже говорив в іншому місці. Дехто з вчорашніх українських промовців, що зверталися до чужих гостей в англійській мові, з захопленням говорив про демократію, що, зокрема, в цій бритійській домінії дала мовляв українцям таку велику свободу. Отже, по-перше... Демократія тодішня, якою носимо в першу чергу, є елемент англо-саксонський, може найбільш державно вихована у світі. Грунтовна різниця від національної української демократії. Не напівосвідченою, рознузданою, незисциплінованою і без традиційної демократії, яка в великій мірі вина в тому, що держава українська в недавньому минулому Завалилося, туте демократія творча, бо вміє визнавати постійний авторитет. Наша ж демократія, кожен авторитет поборе, продовжуючи і відновляючи нашу отаманію. Врешті не треба також забувати, що тутешня демократична, туте демократична свобода постійно хороняє бритійська монархія. По-друге, вельмі шановні пані і панове, говорячи про тутешню свободу, не забуваємо, що не українці, а хтось інший створив існуючі тут суспільні рамки. Які вам так милі, при не прийшли, ви вже у скансолідовану державу, яка гостинно відчинила вам двері. Говорячи про свободу, не забуваємо про століття боротьби, в якій виховався тип англійського державника що сьогодні Цю свободу правильно розуміє і обороняє. Ми, українці, власні держави не маємо. Столітньої державної традиції, що поза всякими писаними законами регулює суспільне взаємовідносини, не маємо. Маємо натомість перебільшення поняття про особисту свободу і слабо розвиненим розумінням своїх обов'язків супроти загалу і держави. Це одне з наших національних лих. Тому. Не починаємо сьогодні з демократією, починаємо з боротьби за головну позицію, яку ще не здобуло, за вільну і незалежну українську державу. Починаємо з обов'язків і дисципліни. Погоджуся, що як найбільша особиста свобода приємна кожному. І гейтменські державники хочуть бачити в майбутній українській держави якнайбільше особистої свободи, якнайбільше виявлення індивідуальної творчості, що є основним двигуном духової і матеріальної культури кожного народу. Але не забуваємо, що в часи національного ліхоліття, як, наприклад, під час останньої війни, великі демократичні держави одні з перших зуміли обмежити індивідуальну свободу для від несення для піднесення національної дисципліни в ім'я оборони, свободи і незалежності цілої держави. Ми, українці, стоїмо сьогодні в самому початку нової боротьби – боротьби за взяті довгої і жорстокою. У цій боротьбі необхідна велика активність в усіх ділянках нашого національного життя, необхідне вміння нести відповідальність особисті жертви, необхідне постійне внутрішнє оріння сполучена з умінням дисциплінованно підпорядкуватися визнаним авторитетом. Це все для збільшення нашої внутрішньої сили. Тому в ці часи національного напруження і іспиту не починаємо з особистої свободи. і матимо в нашій здобутій державі. Сьогодні ж будемо натомість готові цю нашу свободу принести кожночасно і добровільно в жертву там і тоді, коли Користь нашої визвольної боротьби і роботи від нас цього вимагатиме. Уміти підпорядкуватися – це не значить пасивно чекати наказу згори, не проявляючи власної ініціативи. Державник український мусить навпаки, визнаючи авторитети, виявляють на найбільше самостійної творчості в національній роботі, координу... координуючи її з інтересами визвольного руху. Державник український мусить також уміти ставити все на карту, коли добро визвольне справи, цього магатиме. Легше, безперечно, приглядатися може із симпатії до роботи, що роблять інші, а самому нічого не робити. Мовляв, моя хата з краю, але хто так говорить, не є справжнім державником. Без особистого ризику, особистої жертви, власну державу ми ніколи не збудуємо. Нарешті сьогодні знаємо ми, що душа народу – це його релігія. І нищити останньо не тільки без загрози цілого існування. Не вільне без загрози цілого існування. Тому державник український, роблячи свою спіску політичну роботу, шанує, шанує рідну українську національну віру, духовні авторитети і до якої з діда Правда належить? Шановна громада, ми переживаємо дуже відповідальні часи, наближаємося до нових подій і можливостей, коли може не в так далеким майбутнім матиме змогу знову боротися з нашу державу, навчені гірким досвідом нашої недавньої мінувшини, знаючи причини наших невдач. Всі ми тим самим несемо велику моральну відповідальність за майбутнє наші визвольні справи. Не, повторю, не повторюємо старих помилок, що довели нас до катастрофи. Відповідальності цієї свідомі батько мій і я, що нас даж Боже привідення, захотіло поставити в центрі гетьманського визвольного руху. Ідея нашої вільної незалежної держави хочемо служити до кінця. Віримо в неї так, як вірять багато українських патріотів. Розуміємо трудість нашого положення і завдання. Знаємо, що ми в періоді наростання здорових українських сил і знаходимося щойно в початку цього процесу. Але глибоко віримо, що творчі сили нашого народу переможуть. Повне ж національне визволення прийде тоді, коли збірний чин наш буде освячений великою жертвою, коли, як нарешті, в житті кожного народу. Струнки лави наших бійців-патріотів будуть знову кувати вільне життя і незалежну державу від під свіст куль і ціною власної крови. До нашого національного зриву ми готуваємося наближення його відчуваємо. Його хочемо, бо хочемо вільної України. Україні слава! Промова виголошена 19 грудня 37-го року в Народньому домі української колонії в Едмонті, Канада. Шлез. Слово до нашої молоді. Українська висельна боротьба є революційна. Української держави нам ніхто не дасть. Мусимо її вибороти ціною власного зусилля і власної крови. Бо тільки. Тоді вона буде трива, тривала. Для того України треба ходити так, щоб боротьба за неї стала головною ціллю нашого життя. В тій боротьбі особливо молодь наша мусить відіграти велику, оскільки не рішаючу, роль. Ботя Гаррій спаде, в першу чергу, на плечі молоді. Боротьба, та тільки тоді матиме успіх, коли будемо до неї, відповідне підготовлення. Без широкої підготовки всі жертви підуть на марне. Буде розгублене головне джерело нашої майбутньої сили, наше молоде покоління. Молодь мусить це знати. Підготовка мусить бути в першу чергу духова, систематична і ясна. Мусимо усвідомити собі, чого ми хочемо і чому ми то хочемо. Намічуєш тоді відповідні шляхи для практичної роботи. Без широка закреслених цілі, ясного шляху роботи, кожна витрата нашої національної енергії буде даремно, не дасть бажаних наслідків, а тільки ослабить нас. І за тактичних помилок. Провідників гинули армії, не дивлячись на геройства окремих жовнірів і за тактичних помилок губили свою пробоєвість найсильніші національні рухи. Ми також належимо до одного великого національного руху. Підлягаємо, отже, тим самим законам. Роблячи кардинальні помилки, можемо зменшити нашу силу. Навпаки, після вдумчого перегляду наших національних сил і правильної їх організації і координації, узгляднюючи зовнішні обставини, зможемо скоро стати важливими, оскільки не рішаючим чинником на сході Європи. Великою тактичною помилкою є передчасне кидання нашої молоді що щойно починає входити в життя у вір підпільної революційної боротьби. Там, де боротьба ця, на сьогоднішній день з тактичних міркувань безнадійно, натомість тільки анархізує і деморалізує нашу молодь, відригаючи її від нормальної духової фізичної підготовки до великого загальнонаціонального зриву що я вірю сьогодні вже не так далеко. Революційність необхідна, а де вона корисна тільки тоді, коли проявлятиметься в слушний з тактичного боку момент, коли буде спрямована лише проти зовнішнього ворога, коли буде пересякнена рівночасно великою дейністю і сполучена з залізною дисципліною, карністю і терпівністю у відношенні до всіх навіть інакше думаючих чесних українців. Оскільки ж молодь наша буде виладовувати свої, свої, свій революційний запал проти інших українців, сіючи рівночасний дух якоїсь кастової нетерпімості між українцями, годі нам мріяти про національне скріплення. І ви, тут зібрані представники української молоді, Канада. Хоч далека від своєї батьківщини несе на своїх плечах великий обов'язок. Обов'язок цей – в першу чергу пізнати українську історію, українську дійсність, сумну і світлу, щирим внутрішнім бажанням добра для України, мусить проаналізувати причини наших дотеперішніх невдач і, зробивши відповідні висновки, власним плечем підперти зусилля українських патріотів, що в тяжких обставинах борються за липшу долю України на Старім Континенті. Допомогти ви можете багато. По-перше, плекаючи дух національної солідарності, далі збільшення своєдухової і наукової кваліфікації, здобуття впливу серед чуждого оточення, завжди залишаючись українцями, методична пропаганда серед чужинців з ідеєю самостійної вільної України під відкреслюючи світлі моменти нашої історії, і ніколи не виносячи на осуд їх, їх наші внутрішні непорозуміння і сварки. Як найщиршу організацію українських сил на еміграцію, маючи на увазі не тільки місцеві інтереси у ваші нові прибрані батьківщини, але й активну допомогу національної боротьби що точно на українських землях. Для такої організації ви маєте цієї вільної країни всі можливості. Мусити також плекати військового духа. І оскільки можливо вчитися військового діла, використовуючи для цього всі можливості. Мусити студіювати загальний хід ставої політики, пам'ятаючи, що українство завжди відчувало брак людей, що вміють розбиратися в зовнішньополітичних справах, а які вже тепер Підготовок. Підготовчий період дуже потрібний, бо хто знає, може і один з вас візьме активну участь в подіях, коли знову рішатиметься доля України. Ви знаєте, який політичний напрямок ви руху тут репрезентують, тому про себе не говорю. Скажу лише про деякі принципові установки гетьманців-державників. Гетьман, це державники не є настільки короткозорі, щоб не бачили за власну організацію існування інших політичних національних угруповань, що в тій чи іншій формі також беруть участь у визвольному русі. Цілком зрозуміло неможливо всю національну українську роботу втиснути в рамки одної організації, підвести під одну формулу. Тому кожний конструктивний вив того руху в інших організаціях для спільного для всіх українців визнаного діла є цінним. Гетьманцям-державникам ходить не про знищення здорових зародків національного руху у вже існуючих організаціях, але про координування роботи останніх, про створення одного державницького українського фронту, Складові частини якого виявляє, виявляє бо в цілому у питань найбільшої власної ініціативи, перебуваючи, так би мовити, у стані елістичної співпраці між собою. Але які, одначе, визнавали б деякі непорушні загальноорганізаційні норми і один загальнонаціональний, понадкласовий і понадпартійний центр, авторитетне на зовнішньому і внутрішнім фронтах. Не забуваємо, що наша віковічна отаманія в рішуючі моменти нашої історії завжди була причиною нашої внутрішньої немочі, нашого безсилля і наших поразок свідомої роботи в напрямку створення такого скоординованого державницького фронту. Ми при перших же подіях знову розумимося, знову програємо нові можливості. Гетманці – державники, тому працюють і по вищому напрямку свідомо енергійно відчувають, що часу залишилося вже небагато, і вони щасливо бачать, що і поза межами гетманських організацій вони знаходять зрозуміння і співчуття. Власним прикладом хочуть вони завоювати собі зрозуміння і пошану серед українського загалу зарушуючи його до спільної творчої праці. Не в силах українських і в сьогоднішньому положенні створити для себе сприятливу зовнішньо-передичну кон'юнктуру, але в їх силах сприятливу кон'юнктуру використати. Це залежатиме від того, щоб сказано вище, чи зуміють честі і активні сили, що діють сьогодні серед Українства, своєчасто порозумітися між собою створюючи один широкий національний і скоординований український фронт. Хочу ще звернути вашу увагу на слідувача. Під час мого подорожування зауважу я гостру релігійну боротьбу між греко-католиками і православними, особливо в Канаді. Не входжу тут в аналізування причин тої боротьби. Хочу тільки висловити моє щире побажання, що боротьба це не стояла на перешкоді до політичного порозуміння між всіма українськими патріотами, щоб не ослаблювала вона нас внутрішньо, особливо тепер, коли ми мусимо виявити максимум національної єдності та солідарності. Усім вам, молоді українці і українки, бажаю вашої національної роботи енергії, витривалості і вірю в нашу остаточну перемогу. Виголошено 22 грудня 1930 року перед українською молоддю Едмон... Едмонті Канада. Шлюз. Слова Слово до цих духовних, високоперепадобний отче Все всечесні отці, і браття, і дорогі українські гости, я маю году бути гостем чином Святого Василя Великого. Гостиністю сердечно ціную, бо я, як і мій батько і ціла родина наша, що так само, як і більшість на Дніпрянських, є прославою, глибока. шануємо греко. Католицьку церкву і інституцію. Під час моєї подорожі, що відбулася на запрошення Союзу гетьманських державців Америки і Канади, я мав нагоду зблизька познайомитися з нашою заокеанською міграцією. Всюди українські патріоти, як світські, так і духовні, вітали мене Насподівана щира і сердечна. Вітале! ентузіастично. Добачає в цьому здорового знаку того, що історична державна традиція наша глибока лежить у душах широких мас українських. Є це шукання твердої точки партія для наших визвольних змагань стремління будувати наше українське майбутнє на глибокому фундаменті. Все, що я досі в Америці і Канаді бачив, є для мене великою моральною підпорою і до далі завзятою праці. Я щасливий бути в цьому домі, не тільки тому, що тут виховуються провідники духовні, що поставлять цілю життя, Своє ширення науки Христової, моральна та релігійна піднесе нашого народу, але я щасливий буду тут також тому, що знаю, що знаходиться на середку, де плекається і національна державницька українська думка. Ми, українські державники, не можемо думати про успішну боротьбу проти зовнішніх і внутрішніх розкладових сил що діють серед нашого суспільства і в першу чергу проти большевизму без існування широкої моральної бази, що нам може дати тільки християнське свідогляд. І тому визнання законних церковних авторитетів є одною з основ гетьманського руху. Звертаю при цій нагоді увагу вашу, що так само, як і в 1911 році, хочемо ми, щоб У майбутнє незалежній і самостійній українській державі була повна свобода релігії. Ми, світські люди, робимо діло політичне, стремимо до того, щоб створити з розпрошених сил українських, силу політичну, що черпаючи національну свідомість свою і здорових історичних джерел нашої державної традиції, єдина зможе спричинитися до створення з нас державна нація. Нація, яка б би... цінила свою минувшину, яка спокійно, сміливо дивилася б на своє майбутнє. Серцем відчуває, що сьогодні здорове українсь... Українство поволі стає на правильний шлях, поволі виходить на ясну і пряму українську дорогу. І я щасливий почути якраз тут, у цьому релігійно-національному осередку, вистави повного зрозуміння нашої державницької роботи. Я керів наші запевнення в такій формі допомоги і підпарття на майбутнє. Ми свідомі тому, що релігійне питання в Україні буде не так легко вирішити, як зараз психічного боку українська Нація сьогодні ще не представляє собою моноліту, так само і у релігійному відношенні. Відбиває вона на собі різні впливи. Як українські державники, ми свідомі величезної ваги правильного вирішення релігійного питання, але також знаємо, що остаточне вирішення воно зможе, зможе бути тільки тоді, коли будуть існувати місні рамки, коли буде існувати українська держава, то ми виходячи з заложення свободи релігії в майбутньому нашої держави, ми сьогодні скупчуємо нашу увагу в першу чергу на політичній стороні нашої роботи на об'єднанні всіх творчих і здорових сил в одному національному державницькому фронті. Я ще раз сердечно дякую чинові Василя Великого за моральну допомогу нашому ділові. Як рівень за сердечна і щире відношення до мене. Ми знаходимося знову на порозі великої національної боротьби. Я глибоко вірю в світле майбутнє нашого народу, вірю, що, об що в об'єднанні всіх творчих і здорових сил в одній спільній роботі, запорука успіху. Для такого об'єднання державники українські свідомі, взятих на себе обов'язки, вже віддавно працюють. Сьогодні їх уже не горська, їх багато. І тому з вірою, в ласку Божою, наші сили кличею наші майбутньої вільної Україні слава. Виголошена 20 грудня 1937 року перед отцом весельянами в Мондар, Канада. Чен 29 квітня. Ось уже 20 літ мене після того, як була відновлена Українська гетьманська держава, думки наші моволі, переносяться до тих часів, коли молода Україна повна нових надій, ставала новий шлях державного будівництва на шлях український, вказаний нам нашою історичною державною <кхух> традицією. Не буду тут говорити про те, як виглядала та наша гетьманська держава. Про неї згадали вже в попередній промовці. Бачили вони ту державу зблизька, як дорослі люди. Брали в той час активну участь у українському політичному житті. Я ж мав про ту державу враження, що їх може мати молодий хлопець. Хочу тут тільки сказати, що коли я свідомо сьогодні став на шлях, по якому вже... Віддавна йде мій батько, а з ним так багато українських патріотів, то у великій мірі тому, що ти державу гетьманську бачив на власні очі. Для мене вона була і чимсь реальним своїм. З нею в мене зв'язані майже найсильніші спогади з моїх молодечих років, спогади оліяні великим романтичним захопленням. Згадую, якесь враження зробило на мене, коли вперше побачив я одне стрію українського гетьманського старшини. А було це в Петрограді на початку літа 18-го року, через тодішні бурхливі часи. Зв'язок з батьком цілої нашої родини перервався на кілька місяців. Родина жила в Петрограді, під большевиками. Про відновлення гетьманства довіднялась тільки з преси. ЛМФ ми в постійній небезпеці перед арештуванням нас большевиками, як закладників, тільки тому, що в них було безладнє, чого злову не трапилося. І от у тих складних і небезпечних обставинах нараз з'являється до нас молодий український старшина в українському гетьманському під цивільним плащем і повідомляє, що нас чекає спеціальний потяг на Ніколаєвському двірці, Присланий гетьманським урядом для того, щоб вивезти нас до Києва. Згадую далі зустріч з батьком на в Києві, в оточенні українського генералітету і уряду, які всі вийшли, щоб привітати на столиці України. Згадую життя в гетьманському палаці, зміну гетьманської варти, що кожного дня, точно о 12-й годині, проходила коло моїх вікон з музикою та розгорнутими українськими прапорами, а далі поїздки на великих дніпрових параплавах до монастиря в Межигір'ї, коло Києва, з батьком, з вищими українськими старшинами, з нашими чужанецькими дипломатами. Далі риболовство на Дніпрі, на затоках. Ночі біля багаття українські співи, українське оточення. Далі знову офіційні прийоми представників чужих держав, відкриття українського університету, поради молодого українського війська, що його почали формувати. А в скорому часі після того повстання проти гетьманського уряду. Кінець, кінець гетьманської держави. І незабаром після короткого тріумфу українського революційного хаосу окупація України червоною Москвою, А далі невимовне страждання українського народу що продовжується і по сьогоднішній день. Все це, що я тепер повідаю, є частиною мого життя. Як рідно ж усіх тих, що в ті часи були в Україні, бачили і, і за нею боролися. Цю нашу ще не таку далеко минувшину не можна викрасити з нашої пам'ятки. Багато в нашому тогочасному життю було темних плям, незрозумілого, дикого і некультурного. Виявився, за рідкими винятками, повний брак. Політичного вироблення, брак творчої української думки, брак політичної підготовки, особливо серед нашої інтелігенції, що не дало нам змоги використати надзвичайно сприятливі зовнішні обставини для нашої державної справи. Власними руками гетьманська держава була завалена. Незабаром і села Україна понилася цілковита в неволі. Це так але були і світлі сторони. Я не говорю про вив патріотизму і героїзму. яких була багато, але крім того, показалося, що щирі українські маси, хоч політично і підготовлені, підготовані, по суті були здорові національно думаючі. В цих масах ще не зник відгомон славних часів нашої історії. Маси, Серцем відчули, що не можна зрікатися своєї минувшини. а тому ми повернули до, до, до традиційної української форми державності, до гетьманства. І тому можна з певністю думати, що той, хто не був, не буде викривлювати цю голоду національних держав, державних форм і в майбутньому потягне з собою на рід. Пізніше не еміграція був свідком духового і політичного українського хаосу духової депресії, розгубленості, загалом безпорадності і безвідповідальності, що бояла на фоні демократичних гасел. Якраз у цей момент виступила на українському політичному обрі група українських патріотів, яка почала, зновуючися оставу, на досвіді нашої історії і останньої визивної боротьби, Проповідувати щось цілком нове, незрозумілое. Що йшло проти загальної тогочасної течії? Почали проповідати обновлену гетьманську ідею. Ідея — це вибухла, як бомба серед загального українського хаосу. Почалася страшна боротьба перших піонерів гетьманських для пробиття бурів серед спантеличного неприродніми і чужими гаслами українського суспільства. І ось поволі стало народжуватися щось молоде, сильне і здорове. Настало народження творчої політичної української думки. Почався поворот до свого рідного, що має глибоке коріння в нашій минущині. Сьогодні вже довгий шлях лежить за нами. Багато людей українських, зорганізованих гетьманців або прихильників гетьманського руху, стоять у наших рядах. Рух наш нерозривно зрісся з українською визвольною справою, завоював собі серед українського світу право вороженства. Все більше шириться під чесними патріотами українськими. Переконання, що рух цей і тільки він несе в собі всі необхідні елементи для того, щоб дисциплінувати нашу розбурхану українську стихію що свої відношення до інших політичних напрямків не кермується від війською нетерпімістю, натомість натхненою глибоким патріотизмом стремить об'єднатися однім національним річищем, найбільше творчих і здорових українських сил. Вили в рух цього СІА далеко поза межі наших організацій. У цьому я переконався особливо під час моєї довгої подорожі по американському континенті. Але те саме можна сказати про наші рідні землі. І ви тут, присутні члени і членкині Союзу гетьманців-державників, вже віддавна берете участь у нашій боротьбі за внутрішнє скриплене українство. Довелося вам тут, за океаном, так само, як і вашим однодумцям гетьманцям в Європі. Вести напружену боротьбу для того, щоб вас зрозуміли, але ви, витримали чесно і стійко, високо тримаючи прапор нашої державної ідеї. За це честь вам і слава. чудовий шлях перед нами. Але ми не боїмося труднощів. У доволітньому боротьбі ми придбали необхідний досвід і згартувалися. Сьогодні нас вже багато. І нині, в цей день, коли ми урочисто згадуємо ту історичну подію в Україні, я, як молодий український гетманець і як син, «Схиляю голову перед батьком, що чином своїм 29 квітня 1916 року найбільше спричинюється того, щоб дати українському політичному життю традиційний державницький напрямок і новий імпульс для дохованої творчості. «Схиляю голову свою, я ще тому, що бачив краще, як хто інший, То надзвичайно тяжку і невдячно праці, що батькові Довелося переводити глибоким почуттям відповідальності не лише в Україні, але на еміграції аж до нинішнього дня. Сьогодні ми знаходимося в стадії підготовки до майбутньої боротьби довгої, жорстокої. В цій боротьбі речаючим чинникам буде якість політичних провідників. Ми їх маємо замало виховати справжніх провідників в умовах. Нашої бездержавності тяжко маю на увазі провідників досвідчених, чесних, дисциплінованих, вірних нашій визнання праці справі, які вміли би підпорядковуватися вищому авторитетові, але виховати їх можна. В таким же самим положенням знаходилось багато інших народів, на сьогодні мають свої власні держави. Питання виховання провідників, особливо тяжко в наших умовах через те, що українська справа – це справа міжнародніша, знаходиться на перехресті різних культур і політичних впливів, вимагає від наших відповідальних людей, особливо чесності, характерності і твердості для того, щоб урішаючий момент не піддатися спокусам маючи перед очима тільки добро і користь батьківщини. Але вірю, що ми повинні труднощі перебор... переборемо. Будемо мати досвід провідників і таких, яких нам треба. Вірю, бо знає, що народ наш чесний та здоровий і спроможся вилонити з себе творчі сили. Наше завдання на сьогоднішній день в цьому процесі найбільше допомогти. І якраз нині очима звертається наше нашого молодого покоління, родженого і вихованого за океаном. Молоді українці і українки, на вас лежить великий обов'язок перед батьківщиною. Ви маєте змогу пізнати модерну науку в усіх проявах, як у площині матеріальній, так і духовній. На вас лежить обов'язок допомогти вашим братам, на рідних землях, в їх боротьбі за волю вашої старої батьківщини. вчитися на помилках тих, що перед вами бралися кувати українське життя. До нашої духовної скрабниці Мусите додати знання, що ви його можете придбати тут. Сім'ї великих держав ми тоді тільки зможемо, займемо почесне місце, коли будемо озброєні знанням, знанням великим. Але самого знання замало. Мусимо викоринти в нас наше українське воляє поле, що є істеричним відрухом проти нашого моновікового рабства. Знання, знання внутрішньої дисципліни і рівноваги, твердовіра свої сили, ось що мусить бути нашими основними прикметами. Ви вирослі на чужій землі, можете поставити запит, як же допомогти нашій батьківщині. Вона ж від нас далека. Та й далека, але ж допомагали своїм країнам поляки, ірлянці, чехи і інші. Допомога не тільки морально, пропагандою серед чужинців, матеріально, але і фізично. А чому ми не можемо такого самого докопати? Не забуваємо також, що ми маємо приклади, коли члени нації, роджені поза межами рідних земель, можуть підіграти своє своїй старій батьківщині, рішаючу роль. І так само я вірю, що і тут серед вас знайдеться в майбутньому. Може, не один український патріот, що відіграє роль в подіях на наших землях. Для того треба захотіти Україну. України такої, якої ми і мати хочемо, але сьогодні не маємо. І ми її збудуємо під час пізнання і студіювання нашої української дійсності. Не зраджуйтесь її сумними сторінками. Україна не тільки наша минувшина, але вона в першу чергу наша, наша сучасність. Майбутнє нашої землі в руках нашого покоління. Себто в наших руках, від нас воно залежить. Тому з гордо піднятим чолом, не стадаємося називати себе українцями, продовжуємо боротьбу за наше державне визволення. СМІ сміливо, чесно і товарисько, а почуттям довір'я один до одного, без заяв, що, мовляв, моя хата з краю, не забуваємо, що належимо до нас, яка сьогодні лежить ще на землі, але що встати хоче, вже починає підводитися. Будьмо серед тих борців, що нашій Україні активно допоможуть, Підвестися і підтримувати остаточній боротьбі. Тому вступайте до Гетьманського державницького фронту. В ній може знайти місце кожного український патріот. Бо в об'єднанні всіх наших національних сил, запорука нашої остаточної перемоги, шановна українська громада, ми всі беремо участь у великому ділі. Кожен з нас як може. Любимо нашу землю за її визволення боремося. Знаємо, що людськими руками робимо людське діло. Знаємо границі наших сил. І вміння, Тому молимо Господа Бога, що допоміг нам у нашій роботі. Гасла усіх українських державників «Бог і Україна». Виголошена 17 квітня 1938 року перед українською громадою в Детройті. ЗДА на свят 29 жовтня 20 го річниці проголошення гетьманства в Україні. Письмо гетьмана Данила Скарапаського гетьманича до українців-членів табору в Гайденев, Німеччина, що згадала мене в день мого народження 13 лютого 1947 року, Лондон 25 липня 1047 року. Дорогі земляки і приятелі на Скитальщині, кілька днів тому я одержав від всіх вас привітання з нагоди дня мого народження. Чисельними вашими підписами щасливий бачити серед ваших імен, представників майже всіх наших земель. Ваша увага до мене – прихильність і Побажання сильно мене зворушили і скріпили на дусі всі тяжкі для нас часи. Сердечно всім вам спасибі! Малю Господа Бога, аби Він допоміг нашому народові на його страдальному шляхові, дав би йому мудрість, внутрішню єдність і відчуття власної непоборної сили, і вивив би його нарешті на шлях щасливого світлого буття. Хочу, аби всі ви знали, що я завжди і при всіх обставинах працюватиму в міру моїх сил і уміння для добра і величі України, тим самим виконуючи заповіт мого почившого покійного батька. Всім вам щастя. Боже, Данило Скоропадський. Шлюз.